Të ndërruar miqë, selamu alaikum u rahmetullahi u brekatu. Jemi në ciklin e misoneve rruga drejtë Allahut. Era një mësafiri më të ndërruar ka filuar të ndihet. Fladi dhe freskia ti besoj se si ka filuar të freskoj dhe nërgjësoj shumë prej nesh. Era e muaj të Ramazanit. Shumë prej nesh për besimtarve e jetojnë me këtë muaj. Por, pyetja që të në shëshiroj gjatë bisetë të sonë në të mbromje është Sa rëndësishëm është ky muaj dhe e ndjejmë vërtet vlerën e rëndësinë këtij muaji. Këtë pyetje vazhdojmë shoqërohemi me Hoxhën tonë të nderuar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aleikum salam wa rahmatullah. Mirsërdë. Mirsë, Jay Allahu subhe. Në rrugën tonë drejt Allahut kemi thënë se kemi stacione, stacione furnizimi, stacione që do të, të furnizojmë me më më mëshirën dhe mëshirën e Krisit ton. Oh. Një nga stacionet është e mysafirëve që vijnë një herë në vit e shë muaj Ramazanit. Do të shëvejmë, mos flasim ato që kemi folë për herë dhe besoj se jemi të ndërgjëjsuar që muaj Ramazanit, që muaj Mëshirës, muaj Kuranit, shumë bërneshe, e thëmë të gjë, dumë diçka ndryshe për të kuptuar cili është këmë muaj për disa nga njërëzit, që nuk e kuptojnë në shënë asho si zhëtuhet këtë muaj, qasjet e tyre në këtë muaj. Falënderim e takon Allahu te xal paqja dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me familjen e tij, shoqët dhe të gjithë ata që ndjekin këtu gjatë ditën e fundit të xherbot. Ëh Pastë vartet do të thotë se ne yemi përball një muaji të strëmbushur vlerash, mundësisht të shumëta për të fituar. Por andoll që realisht pas çdo Ramazani ne e dimë përgjigjen në këtë pytje. Dhe duke ullumtuar të të të për shkacet e, e këtimës përfitimi, do më të shmërështë të të kjo ullumtëm në shpije të këtë disa shkacet. Por më ndaj se para shkacetve duke të flasim për një problem që e, nuk është vetëm në raport në Ramazarin, pa është në raport në shumë adhurime që Allah u Gjellewala në ka obliguar me të ullum. Muslimant uh, nga një herë përshka që të shëndryshme, marin nga adhurimi vetëm një pjesë të caktuar të ti, dhe braktisin pjesë të mbeturë. Pse bëjnë këtë? Nga se asë nuk mund të braktisin fin tërsesht, po asë nuk mund të bartin si duhet. Atërë e gjenjë një mesatarë, po kjo mësatare nuk është mësatare fetare. E gjenjë një mësatare sim pas tyne, që s'paku uam mundësën një identifikim qoft edhe izbëht në raport me finë tyne. Dhe këtë gjemë edhe të kurani, përshamu, kurani sa mundësi ka të për të nga i, kue, kue kanë fokusu mështë i manë përfitimi nga i të këtë vdikurit. A po? Përshamu, dhe kemi, qëfar dule adurimi, ashtu është edhe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 Nuk duhet me to të veçohet muji i Ramazan. Mos paku i çdo sht të veçohet me to. Mund të veçojmë ato veprime shumë të tjera. Por lu Ramazan, nga sa Ramazani nuk lidhet me atë që disa muslimanë dëshirojnë ta bëjnë Ramazan të veçantë me ato veprime. Për shembull, muji i Ramazan, për qka kujtot, kur dosani jazë çika u këto tokur, çika u asocion muji Ramazan në dia të natën. O bukur, po ve mu Ramazan ta është tërnatën mund të luej me letra, mund dalim, pim, qaj, me shuk, nështë ta është më në gjallët jetë e natës. Dhe kjo është fatë kjecështë që identifikuhet me këtun deja mujë Ramazan. Në disa të tjerë identifikuhet për shumë me hargjime, ta është du të hajë më mirë, apo nëse kërëj familari blenjë gjëra më mirë, në në gatuan ushqime më të bukra, dhe në asocian në ushqime kualitative Apo, më tëjë përse që në asosien në atë që është realit. U nuk po tëmë që këtë në të ndaluara, pëse jo, në tjetë soft e ështruar. Mi për mësë tjetë soft e ështruar, ushimi, ndajet, mësë jenë këtu shenje identifikuse të Ramazant dhe mësë jenë këtu përritimet e vetë me tonë të muaj të Ramazan. Të kërkujmë për di shqetër për tëjë kësaj. Dikur shqetër për shembul, me ndonë se Ramazani ë do të mund jattrë vili që më janë angazhuar të zentash një shans ideal të bëjmë vizitat e të afërmit, të bëjmë iftore kështu më radh dhe e përkufizojnë përfitimin nga Ramazani këto vizita. Dhe në bazë të këtyre vizitave e konsiderojnë këtë muaj të suksesshëm apo më pak të suksesshëm. Andaj themi që në fundim duhet të lirohemi nga këto keç kuptime. Ka shembuj të shumtë që ilustrojnë praktikisht këto keç kuptime, por duhet të them se pa u lidhur nga këto Nuk mund të arrim të gbarthamë e Ramazanit tek esencati, duke po, qenë se qëllimi jon në rrugën e Allahut është të të qërcësojmë, si në po, drejtukun çelsë dhe njerëzit, besimtarët vet pasaj të zgjedhin atë rrugën më të drejtë. Kemi devim me ato që them ke qasjes që sillin besimtarët në të muajt e identifikimit, të këtij muajit të madhur të mysafirëve të ndërruar. Pëdysh. Pëdysh. Pëdysh. Së pari të, të qërcësojmë këto me kuptimin e vërtetë, më thonë të identifikimit, me çfarë identifikojmë në këtë muaj, më thonë. Fillimisht lloj nderuara. Ë, ne nuk kemi di çka është Ramazani, as nuk kemi di çka është Kurani, as nuk kemi di çka është namazi. Kush na ka mësuar? Allahu Azhajal. Madhi Allahu Jellaluhu thot për momentin sa, ma kun de tadri mal kitabu wa lil iman. Te nuk e keni ditë as çka është Kurani, as çka është besimi, çfarë keni ditë? Nat kemi mësuar. Ne ne na ka mësuar Allahu Jellaluhu për pas pejgamberin sallallahu alaihi dhe Fatkecija me madha është sot, që muslimantë jam prej kur me një smundje, që me knjitën smundje jam prej kur disa poput me hershëm dhe janë shkatruar. Cë është kjo smundje? Qasja selektive. Qasja selektive. Ndaj argumentit e vëfetare. Ajeteve të Koranit, hadithet, përgamerit, sallallahu alai sallam. Dhe kjo qasja selektive fatkecisht, të unë, Ka përfri, ka përfri në mas të gjërë muslimanat. Që fa nënkum të me qasë selektive? Disa kanë qasë selektive në dhe i fjes në këtë mënyrë. Marin dhe që pej saj, sa për të identifikuar sa në musliman, si kurse përmë shahadeti, zemë rajmir, bajrami, ndë një natë madhe të afestojnë dhe kaxin. E ku e pisa mbetën? Asë kumë. Disa të tjerë, kanë maratë që duhet nga dhurimet, on gava ato durim nuk kanë marrë ato që duhet. E kanë marr aspektin e zbatimit, por jo edhe aspektin e dikimit. Mm -hmm. Nga sa çdo obligim, la je donne d'ales, i ka dy aspektet. Aspekti i parë është ta zbatoi urdhnin. Apo. Ipo nuk duhet me kaq njofto. Unë e fal namazin, ta tash në kryva. Pse m'garkoni më tepër? Jo. Themë s'ti e ke bën një pjesë. Dhe ke bë ditë në gjysmë të udhës. Po gjysmë orës e ke bër. Kjo është shumë e rancë. Si. Por ta është duhet të shikujme në ndikimin e këti zbatimi të këzemra jote, të kjeta jote. Edhe këtu kemi qasë së rektive, nuk u pëlqen në disa muslimanëve që të lejojnë që namazët të ndikën njëtë në tyre. Ga se e dinë se do të i detyronë të praktisit shumë qëra. Por në në tjetër nuk mund të përbalojnë në praktisit namazët, këso që e falin një mekanike dhe rutine, por duke e privuar nga ndikimin njëtë më tonë të përdeshme. Dhe kjo Përdit çka duhet skuar kur të flasim për problemet e muslimanëve. Andaj un shpesh e rreth them kështu. Ne duhet ç për të verifikuar sa është a është rryti duke funksionuar si duhet. Sikur sa i mistri, për shembull kur don ta verifikojnë kabllën se ona po futin në rrym, por këtu nuk po ndezet. Problemi ku është problemi? Pas ka dukur shkputën kët kabllo. Një dërugas. Ja dërugas, dik... është një shkputje domosdoshme. Gjasat pas sa e fut këtu. Një domosdoshmësh duhet të ndezet kjo. A tani themi, nëse jemi musliman, a duhet të kemi sot ndryshësh? Nuk, nuk mund ta lidh situatën tonë që kemi ne, çoft raportet me zvetë me Allahun, gjendjen ekonomike që kemi, gjendjen politike, gjëra që kemi, nuk lidhen me fen. Një, nuk, nuk po porput, dikun kablli është shkëputur. A dhe u sa musliman vazhdimës? verifiko ni kabllat. Dhe janë dy kablla vetëm, s'ka shumë. Kanë ekipësi i kin, i kin 20 kabllo duhet gjithati, unë i themi kin dy kabllo vetëm. Kso dy kabllo vetëm verifikoj. Verifikojmë. Cilasht e para, e para verifiko kabllën dalse nga zemra. Cilasht a? Në zemra njoft se ka iron, apo domosdha duhet të ndriçuohen gjymtyrët me veprat. Në qoftë se në zemra ka iron, por gjymtyrët nuk janë funksion të punë të mira. Atër ka shkëpute, dikun. Ka shkëpute që kjo zemrë nuk përçanë si duhet, përmes të këse kabla, shenjat e gjallërisës aji. E verivikuëm, unë e hoqë, kështë duke të kam i manë. So në pagjëraj, pë falem, përbohem më, më katët më aja, edhe i themi, ti ke bërë verivikimin e një kabla, kam bet e dyta, apo? Në uh -huh. të tëtë, kabla e parë është të verivikuëm, nga zemra në gjumëtyrëtën, si për tashë ngan gjimtyrët në zamrë. Apo? A zamrë i levizë gjimtyrët. Jo me qëllëm të levizës, por zamrës i duhet që duke levizur gjimtyrët, apo, ti këthejët dobija e këso levizje e vetë zamrës. Dhe kjo zamrës të në gjallët më adhurimin e Allahot alëgjët. Dhe të qëkojmë pasta indikimin e këty adhurimin e jetën tonë për të shmë. Apo e dojmë Allahot më tepër, apo e më, më të gacëm të sakrifikojmë A jemi uh, me doz matangritut të, të frikës ndaj Allahu xhalla uala apo mbështetemi më fuqishëm te, apo kem më shumë mendim të mirë për te, apo i m'bindem premtimin e tij? Kështu më radh. Kështa vë e dytë që pak gamosim atë verifikon. Andaj për të kthyer tek pyetja që e bëra, pas tërksoj se ishte domosdoshme. Po do pa, dhëm, këtu do them që do të japim një rëndësi shumë të madhe te vlezit, mos ta që na ndiejin që ky është shumë i rëndësishëm ky moment. Tha durimi shumë i gjatë do të thënë i veçantë këmuaj Ramazani. Po. Dhe për të kuptuar vërtet rëndësinë se mund të shkputim to kabllat dhe nuk i kemi. Atëherë e të ndriçojmë. Në kjo është ajo që do të jap një rëndësi të veçantë me që minutat janë shumë të vlefshme. Po. Çdo minutë është shumë e rëndësishme. Të qërçojmë momentin ton. Pa, një muaj është i madh. Të gjithë thmos në Islam në, në Ramazan muslimanët janë më të gatshëm për të thënë që ej, jemi në musliman këtu. Është shumë të lehtë. Por loja na mungojnë këto kabllat. Po. Kabllat na mungojnë. Andaj dua të them që و جست الله جل وعلا ناكم سوء ايمان ناكم سوك ندود كنتامون ترسس ده شامل كونك پرك سيكوسيا پرمانه موي رمضان الله اون سوره البقره ثوت يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون مانا كومپليت او يوجي كيني بسوار واشبرObligatory ماجريمي پيك يو پيك يو يزگوزون تزن Allah, a ma ka po bërë të gjërimin, po, unë pa gjëraj. Po, i thime, u burë, kjo është gjysë me uëdhës, dhurë vazhduar dhe në fundë. Leallekum të të kun është fundi. Këtu është fundi. Kjo është kabla e përështë. Kabla, kabla e përështë, ku ti bërë i këmësë jam. Mm. është bërë obligimë a gjërimi. Unë pa gjëraj, po funksionë regullë. Gasi, ja i helle din e amenu, ojë që keni besuar, i mani, në Po funksion rregull. Kë pik mirë është apo? Mirë. Ama arsytemi kë ajo. Tash kthimi la alakum te tekun, qetimi më të devotshëm. Devotshuria është term i gjerë. Term i gjerë i bantej me rahimullah, le para ti disa gasalefit e kanë definuar devotshurinë, kanë thënë, është fi'lul ma'mur wa tarkul mahzur was sabru lel maqdur. Kë devotshuria të kryesh obligimet Të rgojëm ndalëzat dhe të bësh sabër naçt ka godit. Por as saqët so e realizojmë njëtin e përditshëm, por as kablla e dytë do të ka funksionuar. Si duhet. Është doko kthy agirimi në edukimin e zemrës që pastaj tiet më aktive, më e gatshme në kryerjen e obligimeve të mbetura, në largimin nga pjesa e ndonjë të keqit që ka mbetë tek ne dhe në stabilitet gjatë të udhëtimit në goditjet që na vijnë nga caktimi i Allahut, asojën. Prandaj, ç'është elbi, dhe gjithmonë, sa ardë na kuto Ramazani, duhet na kujtohet devotshmëria. Se tash po një muaj këtu duhet është një garë. Ktu duhet të arri diçka. Zoti ka kërkuar prej pre me të që përmes aljërimit un ti mi devotshëm. Dhe tash do të më jesh një sfidë për mua, a do të bëhem i devotshëm? Dhe sa të flasim për devotshmërinë, bëhet fjalë për një terrsi të ndarë në tre njësi. Themelore, thash, fiëllu më mëmur, kryre obligin më bërë. Unë e kam dhe qëka që se më duke krymë. Pa, unë e fali vetëm gjëmanë. A të rëndëruar, kër Ramazan, duhet të të barë 5 vakte. Fondë mo. Dëshmaja se kanë diku. O tërë kërë më hëdhur. Lërë e praktisja e të ndaluarës. Unë e ndë e përgoja i njerës. Unë e ndë e kam zili diken. Unë e ndë, Ramazan e është të shansë, pra Lë të mbetit mende jo të e varur të këtu që lime. Apo? Ndëse sofrat pastaj, zjaretet, djera tira, pastaj këtu janë ansore, këtu pastaj janë relative, në doden, nuk doden, nuk o shumë rëndësishme. Dhe sabri. Më ka ndodh një fatkeci si. këtu, më ka ndodh një, një, një si, si pasilën, si është gjendja zemrës me Allahun, si po komunikën këtë zemrën me Allahun, në cëprova. A, kjo shumë rëndësishme. Nga njerë njeri u Por Zambra i thot Allahu ta uzhël, "Mumili kështu më mirë me qenë Zoti më kishe caktuar kështu." Nuk mm. qjen ka zemër redukuar këjo. Nuk duhet flet Zambra me Allah kështu thot. Por Zambra do thot, të... "Unë po, e kam pak vështirta përtej kët, por e di që kjo është e mirë për mua. Ka sëm viën nga Zoti e gjithësisë. Kët e ka qëllimin. Na edukon kët rrafsh. Na mm. bën rrob të edukuar me terbije për Allah, për Zotin e gjithësisë. Dhe këtu është fokusi i ajrimit andai kabllën e par, kuti bali kumusiam. Mm -hmm. Ajrani, mirpa yova jo tru këto musliman, duhet verifikuar e kabllën e dytë lal lekum ta takun. Ne shoh se krijohet një rreth i till. Atëherë do rrimë do të, të shkon shumë rregull apo një çark i si, i plodë të formuar i cili do të, si të përron drejt mjaftueshme për, rrugun, për të parë rrugën për të ecë pasoj dit Allahu xhela xjelalu. Atëherë ne kemi kabllën e par, jemi besimtarë identifikohemi, na mungon kabllën rritjes. Po. Në ndryshim e rëndësive. Vendilçimin s'mund të vi nga jashtë, por duhet që nga gjymtyra të vi të ndryçojë brenda dhe pastaj të bëjmë një të provojmë diten e. Ne provojmë diten e perash. Sen do të kështu hoc. Ti do shkaqet që ne të çojmë vërtet më them për të keq shtuatur. Sepse se ne themi jemi muslimanë. Dhe duam të ndifikohemi si muslimanë. Ne dimë që kjo është e mirë. Po na mungon kuptimi i vërtet. ë Shkaqet, pse nuk është kështu si po flet hoja? Pse është gjendë në njështë? Pse, për shambull... Më të bërgjën e kërkondi, qka më te për se... Në dashtë, në dashtë të të verifikujmë. <laughs> në të përvojmë tash. Ka në, në në në në dhison nga muslimat që fatke cishtë, fatke cishtë të në nuk funksionin ka vleja asë dalë sa asë hjuse. Bërgjës në gjeriminat. Kjo është të mërtet... Svitë është në muaj që në të dher ti vet kimunzi fota rrim ndriçon rregull e fund rrim nuk ndriçon ku është faj te poçja ja nesër me futur prizën siç duhet po kjo është atë kjo është po sikë besosu si duhet borimi nuk është si duhet nuk po ja prrim mjaftueshme se po ti ja prrim mjaftueshë do të ndigjet do, do të ndizet uh, poçja domosdja patjetër të tjera agjerojn po nuk i kanë mend të doshmëri dhë. Ja, I kërmet të kryo obligimin, e kanë barë, jo, jo, temi. A gjërimi është njëtë, njëtë është që duë është do mazdo, të përdojrështë për të arritë e këtë dhe vëzmëria. Dhe vëzmëria e pamë, cila është si kërës seru. Pse në do të ndërjushe? Ka duca shkache. Onë në në shkaku kryesor, për shkache kryesor është se, përra se të, të kuptojmë a gjërimi në drejtë, ne kemi në Aje i mësh një pjesë të ston, nuk është të jetës. Prandaj un mendoj se fillimisht nëse shfaqen defekte në pjesë të jetës, atë ne kemi probleme me jetën vet. Çka është jeta për neve? Për ne muslimanë çka do të jeton? Pse ja vlen që të edhe do ditë. Pse? Pse ja vlen jetën? Pse? Çka duhet jeta? Mirë që Allah ta ka dhënë sprish pun. Po. Çka duhet? Për gjithën këtë pytja, është sinjal. A kemi defekt, apo nuk kemi defekt pasaj në agjerime në punë tjera. Mm -hmm. Allahu nuk në ka krihuar që ne të ushqihemi, atë që tëpim si hoqë për a duhet. Nuk përë thamë që a duhet a nuk duhet. Mm -hmm. Po nuk janë këtë botë për këtë vërë. Ti këtë kartë të kërkësh një qëtë tjetëre. Këtojnë ansore. Këtojnë ansore. Për shambullë, një njëri ësht Mil po i duhet i duhet derivati i duhet benzini nafta i duhet Dhe ajë, kur të mbush, mm. i plët, derivat, për sku. Dhe ai kur ta mbush makinën e ti plot derivat të shamb, mandolet në pumë benzini, u kry, mor fund. Jo, ai e kozon këto dominojnë po rrugë po, po jo qëllimi themelor ta mbushësh makinën, qëmse me lësh të arrin Tiranë. Ky është qëllimi. Por për arritjen e qëllimit m'duhet ky derivat. Dhe ne këto i dimë pse si marrve. Ushimi, puna, risku, furnizimi. Rruga, parat, shtëpia, gjitha këto duhen. Por mos mendon se e ke kryer rolin në këtë botë kur tu e ke arrit, jo. Tu duon për rrugën e këto qëllimi. Qëllimi është ajo që Allahu ka thonë. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sigurisht që e kimë thënë. Ne gjin dhe njerëzit i kemi krijuar për ta adhuruar Allahun Azza wa Jall. Andaj dërti on themelor duhet të tallojmë Allahun jete lavala. Dhe një njerëz që është në dërt të arritë së këtë qëllimi 11 muaj Domosdo pastaj kjo të tashpije, do ta shpie domoshtëshmërisht që edhe Ramazani ta kano sikur se duhet. Po njëri 11 muaj është i hutuar nga ky qëllim themelor. Të jeta e tij është larg qëllimit. Pastaj do ta përmbledh veten në momentin e Ramazan, valla është shumë vërtet. Është shumë vërtet. Në thelb se shkaku kryesor si fillimisht tim butoqi me netës, ta kuptojmë qëllimin e të... jetës. Pse kanë këtë butullë? Ta kuptojnë se nëse përdoresh për diçka tjetër, gabem është do ti sikur do të themi në Kosovë që ju veten pastë ke ke ke sku ka to vëllai dhe kam përmendur nëse rastin një shemb kjo kam mirë tash të punëngjizën po kjo kam mirësh për kët punë tash para mendat di kosa çenka e mirë le të prodhsi çekan për ta për ta ngul një gurt da thye çfarë e thën kët çfarë thënjesh për të çmendur si për një gurt të kët kam mirë prishë e si nëse është çmendur njëri që e prish kam mirë për një gurt Çfarë ti më paraq që e prish tërë jetën për një kafshë goje dhe për një eksplorazore kuçkarskë. Valla kjo është më lart se kjo që e prish këta merës. Ata ne dietar thonte në çopse ne e gjem njërin në rrug, i cili ka ngjënë 100 euro dhe e ka ndez e ka ndez çibritin apo shkrepzën. Do të ndon ti dijk ato. Çfarë bën jashtë normal 100 e kapën. Do sa ne humbim 100 orë vite të tëra humbim pshënisko do kur kush nuk do çfarë do të bëjë normale është apo andaj duhet të mësh ta kuptojmë qëllimin e krijimit pse kanë këtë botulla në kuadr të kësaj fillon të përmbledhësh isha për derdher do të përmbledhë. Duko përmbledh në jetë përmbledh edhe në rezimin e shënimit të Ramadanit. Këto apo e dyta është për skaçeve që mendon se duhet të kemi është gjithashtu edhe që ne nuk e ja dimë realisht vlerën kësaj feje që na ka ndëruar me po të. Po ta dinë njerëzit sa so, u bën mirë islami, sa so, është i dobëshëm për ta, atër do të mundoheshin të zbatujnë fije për për për, majdhë do të kërkërnë a ko ende. Nga se e, ka kuptu, e, e kuptu në realishtë se sënë të nevojshëm për ta. Ibeqa ime Rahimullah thotë se njerët kanë nevoj për fenë, për islamin, më tepër, më të shumë më tepër, se që kanë nevoj për ushtime dhe për për pjenë. Ko shë ndinë Sot nuk e ndim gësimin e botë të sproves. Nuk e ndim. Por vëllaj nesir kur dalin parë Allah Gjellewala dhe të avrejmë. Se etëra që në është daqështë të marë nga kjo botë është vetëme e që i ka si të bëjmë e këtë. Të gjithë të atyrat mund t'jen barë. Të gjithë të këtu. Si Unë e të jekën i shamën këtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t në kratë, dhe të është thënë, do të ecësh në këtë rrugë, në fund të rrugës atje, në fund të uthtimit, është një tregë. Merë për gjatë rrugës gjera dhe pastaj, në tregë do të i shiteshë. Dhe në basë të parave që i fitënë, më vartë uthtimit dhe jetë të më të utje. Njerëzit tashë nuk dinë që ka kështë të në tregë atje. Apo? Në disënjë mendoj se soma e rond si strojca as më është rregjë. Mm -hmm. Andaj mbledhin shkëmbin, gurr. Ai po, është po erë ndaj mezi e bon. Po ku shkon threk dha e hut. Ai pronori tregut thot, këtu te nuk vlen. Ktu nuk vlen. Për këtu nuk mund na as një pikuj metal. Një ditë më tepër. S'më liton. Disënjë so do kanë mbledhur gurr. Dashur so nuk e kanë rënduar shumë. Ato e kanë lletë bot. Por kanë mbledhur më garantor. A kur ka shkuar ti kanë kërta çka kanë kërkuar apo? Andaj edhe këdëbot. Allahu na ka dhënë kur kemi lind një stroj. Kan mbush në raptemin, me çka doni. Ja kur bota. Dohemi të lirë. Jeni lir, të lirë, çka dush mbladti? Foto në stroj, atë çka du, nuk të pengon kush apo? Li lirë. Në fond do ta derdhësh kët stroj për Allahu dhe Vualla dhe vlersojmë në bazë të çmimit atij tash. O s'ati në çmim i caktuar. Kjo bonkaq, kjo nuk vlen, kjo vlen shumë. Kjo për këtë edhe denorësh pëse e kim lidhë, se nuk kurdo është me marrë me veti, dhe pas e shikuj. Nuk në mësën asë kush se qëfar vlen në këtë reg për e cefis. Nërë kjo është katalogu i vetëm që në u dhëzon për vlerën reale të gjyrave që në im lidhë në tregun e sësiontarë. Ka që në duhet fejë? Ta shtë ti vlerësë? Se po, qëfar duhet të gjithë të tjeret, edhe pëse mund tjene që në mirë, pëse mund tjene të dobishëm dhe në regullësht, pa ta nuk di në realisht se pranori i tregut atje që farë vlerësa. Parëmëndot është, betëm një shemë për ta se si ku vlëndër ua. Për ta kuptu, s'pa ku pëtë nëtoj që të apërëndoj vlëndër të të nëjë motërëve, atë që po flasë për këtë kur. Parëmëndon ku një tregë, parë Subhane Allahi wa bihamdi, kaq? Vi e ma e randë se tërbota. Që tërbota në 5 se 1 minutë. Qëfar tërë e gojë shkërë nukëdi? Allahu Jalla wa ala thërë, «Wë tekunu l'jibalu ke l'ihni l'mënfush». Adëtë, Allahu thërë, dhë tërësime, dhë tërë e gojë, apo, «Tëkunu l'jibalu, kodrat, kodrat, që rëthën shqipërin, Kosovën e rrethojnë butën, i ki Himalajet, i ki bie shtënë në mëna tek ne, më këne, i ki sharrën, i ki ku edisvar. Don't shi Kosovën, noë. Allahu thot këto tek Allah, na të peshojn atje, që na do të peshojm këtë strofsën tonë të shkretë, para menda, ha? Uh -huh. Atje Allah thot, na të peshoj të kūnul jibaluk elhni menfush. Kudret e Allah, bie sht do të jen sikurse leshi i shpërsur. I do thot e merr leshin e një e çingjit. Deles, apo, dhe është pëndonë kështë. Sa përshënë a i në tukë? Kodrat dhëtë jenë kështë. Në së thëtë përgëmëberi së sërëmë, kelimet tani, apo, khafife tani ale lisan, thëkile tani ale lmizan, habibet tani ilerrahman. Dë fjual janë, të letën e gjuh, por të rëndën përshuj, të tregu nesër. Subhanallah ju bi hamdhi, subhanallah adhim. Andaj, Kusht në mësën për realitet në e saj përshurës? As kusht, vallaj, as kusht më nuk dinë edhe për deshi. Pos, kësoj fejë. Nëse e kuptojmë këtë fejë, e kuptojmë seriosisht edhe mësimi të saj. Fejë anë a thotë se kërkohet nga gjërimi kjo, ne e kuptojmë kjo në mësën drejt, ne duhet këtë të godasim, nëse në duhet ato. Sa so ma seriosisht e kuptojmë fejë, sa so ma të nevojshme endim fejë për neve, so aç moti për eralzojm edhe pjesën e fest që është agjerimi. Por nëse njëri nuk nuk ja dëmblen e fest fora, e kuptojm, kuptojm të thojë vullnetar, mirë edhe më 100 fetor, po si e theja, po Fetën nuk mirem. i kushton vëmë, edhe nci të madhe. Atë një njëri që nuk i kushton rëndsi, për shembull, të ersh një libër, si do të i kushton një kapitull të atij librit. Ky është problemi. Dash problemi i tretë, shkaq ku tetë që e the reale është ta. E para mos njohuaj e, e qëllimi të këtës. Nësë nërësimi i duar, i fes, dhe e treta, nësë njohja e mlerëve të Ramazan. Wallaj në udim në meçkanëve Ramazan. Ta shiko borat e mirë, lëndëruar, njërës të mirë që kanë kaluar para neve. Gjashtë mu i detë për para. Gjashtë mu ajë kanë lutur Allahun e madhë, natë e detë, o zotë i gjithësis, në japë jetë, vetëm të kalem dhe këtë Ramazan kur ka kaluar Ramazani 6 muaj pas Ramazani ka lutur Allah-un që tua për Ramazanin. Që të di çka kanë ditë. Përdaj kulla mm. kanë bazuka të dart, këtë lidhë të varursh me Ramazanin. Pe gambe nisosmë kathan. Selamun alaj. I humbur është ai, i dështuar është ai. Nuk mund të jetë i suksesshëm njeriu i cili di Ramazoni edhe nuk i falen gjinohat. Çfarë dhele pas akë? Çfar u i po bartem me vete Ramazoni që të gjithë kanë detysira që i kimi shkaktuar xhëtetës i shlyn me nen Allahu më do. Sa në mallëngjim do ta prezim këtë? Përmendoi vëllai dërruar një njeriz smur, më të mirë syesh mshël subhanallahu. Leku s'do të vetojmë do, të ta kuptojmë kështu këtë ka bën dramë me kët botë. Nëse një sy të kam shël dhe nuk poshet, pengon Për një sy. Apo do thuhet se është nis ilaçi nga Gjermania, posa ta lysh syrin e çoroshapur. Vasi po, e pratet gjorkat si laçë po. Po dit për ditë e kumet, pse u vanoj, SMS, mesazhe, dalë prat, pse nuk ka, pse u vano kurrë, apo me manden gjë më prët. Dhe posa ta këtë ndort, e kap menjëherë, çfarë bën? Thot nëse e li. Menjëherë, menjëherëse, është po në sy. Po në sy, vët. Po doti kët. Çdo. Hamza nuk ka të bëj me sy Allah. Ramazan nuk ka të bëj me tertë, me tertë. E shëzu dhe si duhet spoton i tert trupe. Begatohet i tërë trupi A e dinë vërë në këti Ramazani A e presëm këtë muaj me këtë më dëngjim o, zët, tash, korreks, A po presëm me dërë O zëtë tashë do të bjenë korek Se do të gjërojë mërë borë Dita e gjatë Ma se Ky musafir mund të prejket Mund të prejket Para më dhe një musafir vjen dhe dhuta Kjo vjen kjo njëri hanë shumë Si do tja bëjë unë nuk mojt E një musafiri se ti përja bëjë Djetën e ushimi ti a vjen Ndëshë më thëmë do të do një të flisim më shumë kërënësia, me të qarënë më shtilët kërënësafirin ndërruar a shumë, por më basë një apësirë të shkurëtër dhe këthemi për sërje. Të ndërruar miqë, shkoputemi, duke marë me vete më thëmë rënësinë më dhe që ka këmë muaj dhe së të mos i shërënësishme të kuptuar të trejt tjetës tonë. Këthemi më basë pakë. mish u kthem përsëri në studio për të vazhduar bisedën. Hoxh, edhe pjesa e parë na mori kohën dhe kaluam atë limitin dhe nuk e ndiem. Nuk e ndiem për faktin sepse tham, ndoshta i gabui par ka funksionuar mirë. Dhe shpresoj të ketë funksionuar këtë gjithë vështëzën e motraton që ne shohim, të gjitha ta besimtarët që mezi e presin Ramazanin, ndosha jo me atë lloj, nuk besojmë se kemi për të qirim 6 muaj, i themi o Zot, mirë të na vi, por e presim, ndoshta gabui par funksionon. Do të dëshëroja të mërën se goditja elektrike e mëtë forta, me që se fullon për kam blët, për të kryptuar rëndësitë forë të këti muaj, hoqë. Unë e përmenda, do të të të vënderuar, se fakte që na hymë në disa punë, për jatë i të lërën, ne kemi gjykuar për atë punë se nuk dhe të shkonsiduat, më së tëmë do të dështëton. Dhe këtë unë e kam përmendë vënderuar në shumë raste, do të të të, Unë më ndojë se edhe të kështja për shambull që nuk ka të bëjme adhurime. Kuptimin e ngu është adhurime. Dhe edhe njëtën e përdeshme. Për shambull, sa so ndodhë që të shfaqen problemin njëtën bashartore, se dy qifte janë futë vetëm ga dira e epshit. Nuk e më nduar se jetë abartore është vetëm shurë e epshit. Asjetër. Dhe posa është frykë e epshë, dhe qka tash ta ta pasaj? E tash mo qka. Ska mu kuptim mu. Ta tani më janë mbar përitetin. Gruaja ka bar burrin, ta duhet ti lajt, ti përgatit kamçin e lir, sa gron dëgjuan apo thotë, "Ma rahat mos u marrta, veç veç barbosh." Apo oh, andot kështu? Po. Sa burra thonë, "Oh, vllai mos u marrta, zgat zgat të sa të morhi li, s'kon ku dush." E kupton gruan bar. Pse? Kase ka se ka marr veç një çarç vogël. Për ta që kuptojnë shumë si më tepër se kaq. Sikur sallahu ka premje, qetësi, siguri, mm. rahati, dashuria ndër sirt. Oqta burta, kta kta një ditë pse anvonuan nga martesa e çajnat ditë. Apo, po si nuk umartova më herë të vëllahut. Po ku isha që në? Apo. Kjo është praktikisht në ndim. Në këtë ndjen martet e Ramazanit vëllahut. Nëse kupton Ramazanin njeriu, vetëm si si kur si, se si, si, përmendaftë. Për. Apo si musafir. Kush e ka treguarut musafir? Kjo është. Allahu jelle wala. Po ti ke një mik vëllahut, ta dërgon dikën që vetëm në mëbar eki. Kur far, as far dobi e s'kip e ti? He, që fara? E pretë, e gostitë, bëndë sabër, pëse, ma ka dërgu mikojnë, për hatër ti une, e pretësitë. Për e menda. Po të të Ramazoni, vetëm a gjirem. Allah o thotë, unë e përkërkën për nga ju, vetëm të usha, apo ma pritni këtë musafirë mirë, apo ju, duke ne të uritur e të etur. Ska dobi, asë gjuna, asë kini se vabë, s'ka kur gjohë, vetë që për hatër temë, vetëm dherëmoçi Allahu Jellahu Ala nuk e ka dërguar për të na rënë rënduar. Jo, po ky vjen me aq të mira, saqë vallai ta presim tër natën në këmbë. Kur do të nis okay. logaritë ara ole mu't ramazan do të ishte pak për kaput. Ne ta kimonish çdo çelist trupit. Po pa, padishim Allah, po pa, të gëzoheshim, po me, me, me tër çënjen ton do të mëdhengjeshim, po kur vjen ky? Unë kam thënë në shemb gjithashtu konkret apo. Mendoj që Demon sikur zon për ta kuptuar edhe më drejt atë çfarë flasim. Kam thënë kështu. Para mendojin betejë, një luftë me një armik. Godet, të, godet ai, lufto bot dhe në moment po e vrin se është duke tu harju municioni. Radhët e tua janë zvogluar nga si kam dhënë këtu nga shokët e tu. Do të Nësë armiku po godit me fuçi, godet, godet apo. Dhe çfarë të bash. Qos brops, nuk ka as çka është do mëzdojsh me përbalështë, do mëzdojsh. Dhe ti tash, nuk di që farë të bësh, është në rëzik i e tajote, është në rëzik të rëbrosh, pas taj di e të rëbria që farësil. Dhe në moment për të lembran baza, kemi njështë përforsime, qëndërën një vetëm edhe pak, a po? Përforsime të qëta për erdhen, shpartalot të armiko, thë. Ju thash disave, thënë, si të që qëshë përforsime, Po çdo do sekond kur vjen në mallandxhep apo po, se jeta jote apo po sa të vinë me tër artillerice ti do të godas me armikun apo tër për krahje. Andaj kjo është Ramazani. Shumë konkret. Kjo është Ramazani. Duhet si shejtani na mbytyë burr që 19 muaj ditë na na kalon na kalon na ka, ka, ka gjunjëzu. Dhe Allah po do të rob të mi. Erdhën moi. Erdhën për krahje. Erdhën municione. Tash armikun unë e libe dhe me municionin që vije juvetëm goditni. Po, Kur shkum këtu betejë valla. Vallai hum vetëm bete... pas po, fëmijën nuk mund humb. Ti e ja lësh armikun dhe të thuaj, ja armati, godet vetëm ti. Po edhe fëmijën gavan këtu betejë. Dënë mo një rritor ose gruaja rritor së këtyre rradh. Po, ka rëndësi shumë madhe, është vendimtar, më thën ky kjo ndim që vëmë thënë në këtë luftë. Po normal shumë vendimtar. Po si e pranë njëri këtu luftë valla? Si e pranë njëri këtu do të thonë këtu për kraje. Po i, i, i, ato ushtonin pas çafon e i puth mboll nga gëzimi se Erdhë, erdhë, murë fundë, murë fundë nga rkesës unë dhëtë vdesë mund këtë bëti, murë fundë frika se dhëtë të rëbrohë mundë, jo, ta është erdhë në miqëtëmi. Pra e në kërkoj që nga gjithë, të kemi raportin më cërëm e këtë muaj, të dojmë si shpirtin, të dojmë, nga se ka arë përkrahje, ka arë ndihmë nga Allahu Gjelle Ora që të nëndihmanë. A dhe sigurit që është sukses shumë? Pa dëshim, pa dëshim. Ana çështa që duhet ta kuptojm kur flasim për pritje këtij mui. Nëse njerëzit me kët mballëngje, me kët pritje. Nëse njerëzit me kët, me kët dërt, shikojnë se kur po vije, mos vall të punuohet pak e po ofrohet madje paramikun. Kët dërt janë, po harrojnë në çfarë mui i bie valla. Harrojnë ftonin, harrojnë vapën. Ata e kanë dërt apo vjen ku duhet për të goditur, para sa të më godet mua armiku. A ne kërkojmë musliman të thënë syt dikat tjetër? Jo ti kthe në ditë ka koha e iftarin tetë e sa është apo po ti kthe në syt nga prkraja kur po vije për të godit. Qëozë kështu ti kthejm syt, ne kemi këlloj çasje, me lin Allahu xhelalu ala, nuk do të ket më probleme. Sen cilin muaj do të vije, ku do të vije, si do një për par, të kalon ju përkundazi? Vetëm do vi. Vetëm të vije. Vetëm të vije. Kjo është brënsi. Brenga them lor është vetëm të vije. Shaharzorin e mocën e gjithë, Amin. ta kuptojmë vërtet rëndësinë e vërtet e këtij muaji, po. është vendimtar që muaji e 11 muajve të tjerë është vendimtar në realizimin aty kaublit ndriçues që ndriçon jetën tonë. Zoti na holli, ne mundojmë gjithë. Zoti sullet të tilla, Zoti sullet. Shpresojmë që në bisedën tjetër flasim të flasim për vlerat e vërteta të këtij muaji. Shpresojmë. Faleminderit. Allah nderos atë. Të ndëruar mish. Folim për rëndësinë e këtij muaj. muaji. Muaji vendimtar për 11 muajt e tjerë. Lusim Zotin, që qen vërtet disa botitje ndriçuese për të ndriçuar këtë muaj ashtu siç duhet. Deri në bisedën e ardhshme, ju lën kujdesin e Zotit. Selam alejkum u rahmetullahi ve berekatuh. <tip>